فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ إِنَّ رَبِّي هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ سورة <صورت> المائدہ لا سبابون او آپ الوارد مضمون داہینا پینزا بابون امخ کی تیر شو دیزا نشپا گمباب او بدے کی تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او قبائح دا کتابو نبیرے سلام لا تسلی ور گئی دارنگه حریم مبلغ بیان کہ انکی لا تسلی او د علی کتاب او کبایہ دا گئی غبت سوا دنا بد, بد اخلاق بد کارونه بیان او ترغیب ور گئی اتباع قران ته چذل الله دې کتاب تابعداریو کوي او هغه په سیروان شي یا ایو الرسولو یا ایو الرسولو اے پیغمبران جنکی تعالی هغه کس یوساریون فلکفر چای تلوار گئی بکارد کفر کې کارند کفر کې تلوار کوي یعنی مطلب دا د کور کفر کار ته ډیر په منډه روان دي د دین خبره را هري تا نه اوسګار او کله کفر کار دی د کفر خبره را نوغه لا ډېر په منډه باندې روان دی یوه د دین خبره نو نوغه تا نه سم او چې کله د بی دین انکارې نو یا شپه ورځ نګوري هغه ته منډه وای نو اکثر دیندار څنې باه خپکیږي څه دا وګوره دین ته نساميږي او دنیا دا هبي دینه له سوره مونډوي ټوله شپه او دمه تا نه استي او تنګيږي نه يا ايو رسول هغه پیغمبر هغه جنګ کیتااله هاګسان چې تلوار غيوه کار د کفره داګسان چې غيوه ایمه ایمان راوړې دې بیا وایم وای بخلو دومن ګلو ووای ایمان یې راوړې دای شلو نو او دا که سانو نه سماوه چې وګږدې د پارا چې درو جوړ کی بتا دی لاسر ورتا د وګي خيو چې تبایا خبرو کی دیبات نه بلا جوړ کی له کنه نه خوې داسې ویو نه نه خو دا خبره کولا نه خو په کې طرح کړلې سماؤنا لِلْقَدِبَهُ وَاَقْدِي دِهَا پَارَا چه درو جوړ کی بتا یعنی سماؤنا لِيوْ قَدِبُو عَلَيْكَ سماؤنا لِقومِ نَا خَرِينَ وَاَقْدِي دِهَا پَارَ دَقُمْ بَلَا لَمْ يَعْتُو گَا چه غَيْنِ دِرَاغِ لِتَاتَا یوحر ریونال کلمه ام موازیعی قدر گشت آس تدا خبرانو آخ لی دیلا او قدر نگلشت آس تدا نو یری گید دینا ومیرد اللہ فتن دو دا شیرادو کیا اللہ دا شرمون دا فتن دو دا اغد عذاب دا شرمون دا فلان دم لگا من الله شیعات واقدار باندې د د د پارا ترود الله نن سشي چاله شرميو نو بیا هغه بچکی ګینال اولائک الذین ادغسانی چه را دن گئی الله چه باکی د نسونات لو وی دنیا کي زون تخفیف دنیاوی او تخفیف اخروی دای لراب دنیا کی رسوائی دا دای لر پاخرت کی عذاب لوئی سمماؤنی علی القذب وقت دی دی کی پتا اک کالونا لے سخت دی او دیر خواڑنگی دی حرامولا اک کالونا لے سخت درا اکیان دی دا حرامو باز دا حرامو پسی بده دا منڈی دا حرامو دیر او څماونه للكذب یا ګالونه نسخه او ډیر فرونګي دي حرام لا حرام وبسي باندې ډیرې منډي وایو مبسوط کې امام سرغسي یو باب خود باب القسب شپایګ کسبونه د انبیاله اسلام نو ولماو د امت هغه ذکر کړی دی چایی با زانلا کسب کو زانلا بے رسک حلال گٹا آو بے خوڑا او خلق تبے دین خوڑا ترعتم سادائے داری او عالم باس کسبو او چکسب بے نو داغ فتو بچانا منلا ویددس کار کسب نیشتے دے پا دین باندی خوری سمم اونا للکا دے ویگو حق دیدے چه درو جوڑ کی بتا کال اون علی سوخته او دیر خواڑ کې کیلی حرام اولا فا ان جاؤ گانو گرا شی تا تا د کو آمین دا دائیگی آم مخواڑو دا دائینا او گتا مخواڑ د دائینا نو زرنش رسول الله تعیش چه او گتا فیصلہ گینو فیصلہ کو آمین دا دائیگی پہ انصاف یاکیننا اللہ مینہ گید انصاف کن کو سرا انصاف کن کو سرا کی ح ک موونه کا او سرهې به د سره کونوګته دا توات د څخه توات دی چا کممدار الله دی بیاړی من بعضې ذلك پس د دی نهلای کابلمووم نه او نلی دا کسان ممننا نه ان نه منګرا لے ګلې او ترات دېګه دا تورणा وا فیصلو غلا بدی امبیاو ها گسان لا چغي راړي خودي وا الله تا ها بیا بیان نبیونا فیصلو غلا بدی باندې امبیاو الزینا گسانو اسلمو چای ګل دني خودي او غړی خودي وا الله تا اے سالا بے چالا کولا لِلذینا دعو دباردا گسانو چلو یو دیاں والربا یونا خدای خلقه وان احبار اولماو مما سو وید من کتاب اللہ پس او دای چدای ذمہ دار ګرځول شي یو کتاب او دې په دې مایری گئی د خل ګناوی ری گئی معنا وانا تشترو بیا دی زمان کلیلا او ماخ لای په وذ ایا د نو زما کی دا دنیا لگا د دنیا د آیاتو په واسکه مالا وملا میا ګم مانزل الله او چا جف اسلام نکړه باغ چراله ګل دی الله قولا ای گا او مل کافرون نودا گسانم چې انکار کوي عقیدتا او اعمالن نودا کافر دې کار دې کفر دې وکتابنا لهم مقرر غری مو بده یو پدې تورات کې انان نصب النافسه چې نام صاحب او سلار غاب مقابله دوستږي دا په زاب بدلل د کولي کې دا وګه بدلل د کو کې دا په بدل د غاخه کې غاخه د علامات کو غاخه ونماتې وګي والله پري کوون به دي پري کوي سړې وج وجني به ول جروه کې ساتھ زمنه بدليدي چا خيرادو کو په ديواني تصدق به یا دلی غاخ مات کڑیو نو دفو دیو غاخ با علمات ایو خود دیو خیر دی مال غاخ مات کڑی دی زی مافکوم داز صدقکو ما مافکوم نو چه تاغا مافکر نو اللہ بستاگو ناو نا مافکی ومن تصدق بیهی چاچ خیراتو گو بدیئ بدلن نا آغستو پدی آفا وهو کفرده له نو دا کفرده د ګناو نو کفرده دنه نو دغه ګنا نه کړي خو نور ګناو نه کړي هغه به ولله معاف کړي ومالامیا ګممان زل الله او چا چې فیصله نو کړه با چرا لګړي دی الله فاولای ګاو مظالمون نو دا کسانو دی ظالمان و, و, و او و تا فينالا اصارهم و رب سيګمنګ په نوود د عيسو ني مريم تصديق هم ګوذا چې مسجد نه وو د تورات نه ورګړمنګ د لوي انجيل پدې کې دا تورونه او تصديق هم دا چې مسجد نه نو تورات نه هدا تو يني رڼا او موز تل للمتقين او پاندو ده بار د مت احيان وله يا ما انزل الله او فې سنا د ګول انجيل والاو باشرالي ګلي والله پدې کې او چا جې فې سنا لکړه باشرالي ګلي دی الله فولائکهم الفاسقون نو داګه سانو دې دي فاسخان ګور درې झाले دایا تراړ یو ځل و من rumah کن بمان ظلَ اللہ فا اولا میاکم بنظار اللہ فا اولا مزال میں ظلمون بیائیوی و من叔 امیان کرم areas کن بمان ظلال� فا اولا اگرام غرمشن چه اقیدہ آننا اللہ بدwhe福 ح ا امانه انکار او فاسق ده ا او زدن زلا ایمان د وجه انکار کوي ظالم ده وان زنا کتاب بلاک را لهغه له منګا کتاب د بارا زکار حق گزار حق تصدیق وږه دا جمع کې د کتاب نا ومهم انا علیه گواذ دا کتاب او نگهبان دې دا کتاب عليه پاې باندې سماتلب دا هغه مضمون هغه دی قران و مراغسته ده فا کومه انه بمال زلال الله نو ویسه لجواب من دای کی هغه باندې شراله غړي دي الله او تا بيدارم کواز خیالاتو د پس دا یې نه چرغه تاد د حقنا ذلکی آل پسې مزا لکُل انجالاً منكم شریعتاً ومنهاجاً د پاره د هر یو تن ګرځولې موږ تاسو ته سنا شریعتاً صاف دین من اولار شن کے مانا دا او منهاجاً او لار و ازه ها شین عین کې د وضاحت شریعتم شریعت زکوي صدا واضح اوامر دین وازه شابر دي ها ګردوونه من غاده دا بارداري او تن تاسونا شرعدان وازهدینا ومن هاجا صاف دین ومن آجا او ومن هاجا او لاروازه ها او دغه خو اذا الله نو ګردو له به وي تاسو ټولګي او په دین وای دا هو پزور الله په تاسو ایمان نراړي پر خودي اي واللهیل ابلووا کوم لږ نه د دپاره جز مع شو کې به تاسوغهڅ کې چې داګه تا ستانه تلوواو کېنی کوته الله تا واپس کې دل سال دو د ټولودينو خبر به تاسو تاسوغه چې تاسو په اختلاف کو وا کوم بنم به منځ د الله اوفی ساله کوه په منند آغا سبا همین چرا لے گلی او مطابدار کی گا دی خیالاتو او یراو دائی وی او یاریگا دا دائینا زانت و ساتا او یاریگا ای افتی نوکا چگان گوان چایی تالا ان باد مانزل اللہ ویلیکو دا باد آغا نا چرا لے گلی دی اللہ تاتا اسے نا تا دا اپا نور گانده اختا کی فا انتو اللہنو گواڑ دلنو پوشا اراده گئی اللہ چو برسیده ایتا فسود بعد گناونو د عذاب و این هم من الناس لفاسقون او یکینا اندیر دخل گنادی فاسقان او حکم الجائلیت اب گون ایفی سلاد جائلیت لطیده ایو او سوگ دے خیستا دا اللہ نبو پیسا لکن دبار دا قوم چگئی یقین کئی شپاگم باب ختم شو اس وم باب شروع کئی او په که تحدید للمومنین بے موالات حال الکتاب راٹنا ورکی مومنان اولا شدان الکتاب سره دوستی اولی کوئی دائی سر دوستی مکوئی او زجر و ارگئی منافقانو تا یا ایوہ اللذین آمنو ام اومنانو منی و یهودان سارا پا دوستایا بعضو دبادی دا دینا دوستان دی دبازو بلکی دا یهودی ومیتو اللہم انکم سو چوار دا دا دا دا دا دا دا سنا چانچ دوستی اگرادا دا دا د دا دا دا ګړې سره د دې سږنی جوړا کړه ځان ور سره خپل ک تم دا غي په ډلا کشمیر شوه ان الله لا دل قوم ظالمینا الا توفیق نور ګي قوم ظالمانو ته پس ویني کسان ګسان چې جوړو زای کده مرزه مر ته پوز دی لای یو سار یو نبی تلوار ګي دې په مرګ تر آکی او آیده ایچی ارگیو منگا چوبه رسی ای منگ دا مصیبه ها منافقان آید با ایراجی که منگ دا دی انگه یهودو سر دوستی نگو منگ تباکی یا منگ خرابی یا فاس اللہ و این آد یا الله نظر دیا اللہ چرات لباوکی پا فاتح بانده یا ببلوکم اندخ بند طرف نا عذاب با پیراولی گی وَيُسْوِي هُوَ الْآلَامَ سَرْوِيَ انُجِيمَ نَادِمِينَ وَبَاګر دې دایې با چ دې پټ کړی دې په خپل ځنونو کې خپېمانا بیا خپلېمانه وي ويګول ذینامنو عيا گسان چې غي ایمان راوړې ده اها او نه ذینامن سمو بالله ا دادي ا گسان کا سم له خرب الله هو يقول الذين امنوا وعايفا ایمان راو دې اهاو لا الذين عاديا كسان اشاره غ منافقان طبقي عادي اقسم بالله ذي قسم نغل الله باخ قسمنا ان لم لماكم ذي تاس آچه قسم بے خوڑ چه قسم پا خدا ازدخو گارستاسو مرگرے با حمیتوات آمال امربادی ملوند دائیو فاز بروخ آسی رینو گردل تاوانیانا استا صلی یا ایو اللذین آمنو همومنانو سو چوار دستاسو ندخ پل دین نا دین پرے خودا صحی لار پرے خودا صحی جماعت پرے نو پروابی مکو دامو آئی چه گینی منبا یوازی شو دا آئی چه منبا کمزوری شو فصو الله اللہ و بیتومین یوحبون و یوحبون زرده چه راب و قوم یوحبون چه اللہ با مینہ قید دائی او دائی من مینہ الله اللہ سرا زوردو که او کله کله وازه لاړ مشل قران به درس کو خوکه به کې نه سم شه قران ا او دا ځای وی د دې ځای لارې زمونه کی پمبر سخالق مارګریو سم مخالفو د شه قران لوډ سپیکر لاګې دریو او په زمانه کې لوډ سپیکر بل نو توت کې به و برا ا دې هربا دا وا درا تمبو د شېل قران دا ځای وي فصاو با ا د لا و قومن زر د چرابو لیا قوم یوه په ان شاء الله بمینا کید دای سرا او دای بمینا کید الله سرا یو د پیغمبر هلقه ک تاسو نن قران تن نه کوي نه من نه الله بده غرل خلک راولي غریب قران او یو قران بس دکی ورشته آ هغه رال قران یو یو نندو نورستان په غرونو کې توحید چغېدی د ګونان په غرونو کې ته زباندار شان بساردارو کې د قران درس نه یي د پاین پیر ځوانان د ناګ ټول قران ناراوادی ف د الله قومین حبو بونه زر د چراب الله اوقوممه چې الله میه کو د سره او ضی به منه کوده سَرَا سره الله در على الممن کمزوری به مومنناو تا د ممنانو زورور و به کاافرانو او جهاد به گئی بلارضا الله کې ولا يخابون اللهم تلائم ان وایری د ملامت آدمله ماته کوون ګینا کسو کې ملامت کوي دا یو او د خدای دین خدمت با کوي ها یو شاعر زکوي اج درم ملامت وی او هغه لذیذ دان هو بن ذکر کفل ستاب بارکی چه ما ملامت گئی، ما لما زرا گئی، چه ستاب بارکی ملامت گئی، ونها غاب اونلومت اللائیم، غالق فضل اللہ، ملامت کی دل، فضل اللہ دے، ورکی دیلا چاہتا چکو خشید اللہ واللہ واسمالیم اور اللہ فراخ علم وآلہ دے انما ولی حکم اللہ استثلی تو بیان گوا اللہ بدلہ مرگری درکی او نیوم انما ولی حکم اللہ ورسولو بے شکا دوستا سواللہ دے اور پیغمبر اللہ او اا کسان چه ایمان راوڑه ده اا کسان چه ایپا بندی گئی ده موزه ورگی زکاة او دهی رکوک اونگیوی اللہ تا و مین تول اللہ و رسوله چاچ دوسری اگرادا اللہ و دا پیغمبر دا او د مومنان سره نو دا دلد اللہ دا فا انعنز والله اوم الغالیبون نو یاقینا دلد الله. اون دای دی زورا ورا ها کناجی صاحب او هجراتوک همشه تا یو غا بل غا لاړه حرد جعفر رضی الله تعالی نو جابر ابن ابي طالب همشه تا tle د اسامه دربار کې د ماکنا ا خلق تیار او انې له سر کسان مقرر کړل او غیله یو بریف کیس جوړ کړ د چامړې او پای کې ولا توفیق یې خو دې او ار دې وی دا بادشاہ له سہی توفو لور گئی اب یا ور دوايي سکسان ملتاس کسان دی دای د ملک او سا او ویلم شو یو اتا هغه لا پاګو کیو خيار کسان تیارګل بایګیاو رضی الله تعالی دا یو لېګل دایجلاډن اسامه بادشاہ دی وی زستانه الاکی د س کسان راغلی دې سال سلام د لویات نه انکار کەی داوي داوي هغه او تعالم سو او یو ګورې غي داوي کسان جعفر د اتن سو کالو ظلمي هو چاګي راه استل راهه بار درول او ص바이 دنه لړ چې دبا چانه اجازه یا ساعت تیر او سوایی بانده روب ده بادشاہ تاویل نشی هارا جعفر کانا انده سوطان اگا بمبار اوازوانا ہو اوچا دوازه ہو دروازه کیو لارد ده چی یاو ساعت تیر شک نوارا جعفر چگه کڑا اللا اینا الحاضرون خبردار ڈلدالاللہ امده یا حضر شوی دی و چه آغا آوازو که و آغا آواز او بیا پا داس موقع خسنه بیاوی چتی چه کل آغا آوازو که با بادشاہ وار خطایی را لہ خلق پا حیبت چا حملہ اکرا یا ساعت چه تیر چه سپاییوی دا خو ماغا با جرمان را به خرائیوانا چرایو سره جعفر داغنه تبوسونه ګونه ودوا کیا دا حدیث علی سلام بارکیت تبوسو کو لوګه وا د سوره مریم شورو کو او لامل ټوله لوند شو او ځه ر جعفر بس کو لوګه یو کندګه را وی قسم او خلای چندورا فارق دنه د کړه رښتیا دی وی عامه وی لاس دغه توفی او غور نور خپل توفی و الی زئی زما د ملک اواره جعفر دی وی ته اوستا مرغری په د ملک ازادی تاسو کوی خپل گئے تاسو مؤمنان وای دانات تم الی صلات او کلاجه تاسو راو بل شهید دین کارتا کله جوازږي تاسو دین کارتا ته تخزوعا وضوعا وذایبا نیو هیدايه لرا پټو کاه باسه چې ته دین کارګې مړ د ازګار دی نه نور سر کارني شه ته ول دین کارګې او ته وته ازګار بل سر کار نو سر کار کا سبد کړه وای کله دا وته کار نه ذالکہ به نن کوم لایا خلون دا دې د وژنا صدا او کوم نه بیاخلا دغه بیاخلا ده چاته د وستان اور سکار نو تا دو سکار نه کې چې دا د سکار کې تو تم طالب یې نو دی ا دادت اټو کا خیاري دا د کار نه خیاري وایسته بشان دم توب کو ما ذالکہ دا یا دا دروازه نه چداه کو نه بیا خلا واه وا لیکتابه هلیالال کتابه اتم باب او بده کی علماء اسو ته راټنه ورګی ناکار ملیان او ته هلیالال کتابه واه وا لیکتابه کړی زمونږه منګر دا خبره چې منږ ایمان را وړی د پله او پاغ بان ان چې را لږ شو د من او پاغ بان د ان چې را لېږ د شو پهخواه وان سرهګم فې پونه او یاکی نه نه ااکثر ستاسوونهدي فاس کا نه تا زه منږ جرون دی چې منله ایمان را وړی سره باکاره کې ما په تونونه راړي و ولا لون ابيكم من شر من عليكم وردوا خبركم تاسوا پنا کار سرا د دې حالت تاسونه مسوبه تا ويند الله او بدلې باندې بلز الله چه الله بده سزا بدل هر او ثواب وي لته کوم الله نه الله واغسق <تصفيق> چه بلانات کاغله الله او غزا او کا بدوار دي او غردودي دينه شادو غانو خنجيران و عبد الطاغوت او باندې جان مړو عبادت کوون کیله غیر الله نبي عليه السلام یو موقع کې يهودو د تقریر کو ناغي دی وي يا اي خوانل قراد دي والخنازيره و عبد الطاغوت والشاد قامرو ودخین زیرانو رونو یا ایخوان القردتی و القنازیری و عبدتو آغوتو ودخشاد وگانو رونو غیر الله عبادت کونگو داده نر شدی خبرها چه نر اینو اقا کلک خبرها کئی کلک خبرها واتا کئی زکده اینه تامانو دمرگرتی ها څه تا ماته ده مارګرتیه ندی او زدی او یی ندی هغه تا نرمه بوایا ولاي گا شر مکان دا کا سانی نا غاراد زای واظل ون او ګمراضي سیلارنا او زلي واظل ون او واظل ون سواي سبيل حضرت يغو سنت کي لکلي لا يهدون ولا يهدون تابعهم اضل المقود وظل القائد العادي نو تخبل لار معلومه او نيخبلو تابع دارت الله خير الشواه لا يهدون ولا يهدون تابعهم وظل القائد العادي فلم گمراو جابسي شروانو گمراحالو وَاِذَا جَاگُ هُكُمْ قَلَ جِرَاشِ تَاسُتَا وَاِذَا اِمْهَانَ رَوْدَ دَوْحَالَانِكِ داخلشوی ده سراد کفرنا او دایوات لده سراد کفرنا چرا تنون دغا سے کافرو چزینون دغا سے کافرو چرا غلو داکشهو چلاڑ داکشه چرا غلو پلیتو لاړ پلیتو طالبان وَي وای وچ کې ورغو پاشو او لون پا بګنه شو مت بیا د بهر شوما چې درس له عالیه بلیته بلیتلای وای ذا جاءوکم کا دو امنا وک دخلوا بالکفر ته کی سره دراغری یوه یهی سره د کفره توایرا غله پمبین دراغله راغله او سره د کفره وان ک خرجوا بی او دای ودلی سره د کفره والله لم بما قانو یمونونه الله پ د پچ د پټ د غزړه کې بل سپټ کړی که نه وتګ زیران می نو وې بډ نه چې تلوار بګی پهخواو د شررک د بدادات کې واګلیمو او پهخواړو د حراو کېله ب سما قانو یاو منلوونه. خمغه بدعاج دای کول دای کایو لو لا انا مربانیونا مر ولې نمنه کول دای لا خدای خلق او الاخبار او امامه ان کول ایمول اسما دای ده ګنا لارا واق لیمه سحتا او غراق ده دی حرامنا لا به سما ګانو یساون خمغه بدعاج لې جوړول لَبَيْسَ مَا قَانُوا يَسْنَعُونَ گُرًا مَخِ آیات تَتِمَيْوِي لَبَيْسَ مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ او سوئی لَبَيْسَ مَا قَانُوا يَسْنَعُونَ مدارک امام نصفیر احمد اللہ علی پتی زائبان دی ذکر کہیو لَبَيْسَ مَا قَانُوا يَسْنَعُونَ هادا ذم للعلمائی والاول للعاما دا دوی مایاتا دا رد پا علماء باندی لب ایسا ما کانو یسناون زکا علماء والا دا لاری جڑولی دا شرکاو دا بیداد لاری والا جڑولی یسناونی زکاوی والاول او اول آیات کې رد په عوامو زګا غریب بیا کوله مولا بو ورتوی چې جو می پشبا الوه په خکه او دا ورکین ډیرلو سواب ثواب دی دواللار جوړو دا امیانو بیا کول نو دیو جنا ها مولیان خطاب کئ لابیس ما گانو اسلام نا هم ابدیا چدی جوړول امنه اباس آب وئی هاذا شد آیات فی ترجل آیا امر بالمعروف و المنکر دا صح آیات پراد امر بالترد امر بالمعروف او نهای عن المنکر کی چامر بالم معروف او نان المنکر پریدی دا ډېر سخت آیات ده دا مبارک چونه دا پری خود وکاله ال یهود یذلای مغلولا و یهود یان لاس دا الله بندید خیرنا غلاد ایم بندی لا بمشوی لا سنت دایو خپل نن چوی به سداری چ دیوی بلکه لاس دا الله فراخ دی الله د شان سره څنګه مناسب دي خرج گئی سره ایږي چې خو غشیدا الله خرج گئی څنګه چې الله الله چې څنګه هوغيو حدیث کې راځي سخا الله د شپه او د ورځې او ندي کام شي ویل کاله راځي په دای ګړي اسمانونو کې نو الله ور کئی خرچ کئی او کمیجی نه یونو بکو کئی فایا شاہ و لازیدانا کسیرہ منو اما لازیدانا فیل کسیرہ نی اول ما انزل ایلے کبی ربک فائل او توی آنن و دا مفہول سانی ما اون زل ایلیک لما راته قران نو دا او زیادت په معنا د خارکه دو نو معنا دا وانا زیدان کثیرام میرو اما خمرخ کارمږي پډیرو کې د داینا دا الله کتاب توریا او غفر ازر گشاو غفر لرا سمعت لبو اسه پتل لگی دا تا وا هریاو سړې نه ګاو زبرخ یاري دا دوا پر اسګار اخیاري و چې کله ته قران وای نو هغه باندې دوشمنی تبو هزار دې زبرګه اخ سړې دې میره مانګس کړي دا تندې تور کړي و چې قران نو وای نو پاتا نه لګي کله چې ته قران وای نو تبیا د حال ته ګورا دیوه بیا د مبر نهقرآ لرګې ستا ک د خللا کې دا, دا به خپل بهبي دي. دیوه بیاستا دشمن سې بده پاران پارانناې چې کله ته قرآ راواې د بیا بهستا دشمن چې. بیایا به د قرآله نظره دشمنی کو دلی پته او لګ میثال د ډرانانی سې با سړی ډران خکل اکاري ګلوونه پ لګیدري. و جبل دی او کو دال په بویو ډډوسي ته نو د بوینو شي دی, دی و تا ته سره خیاري وکاله چې ته د قران در شروع کې نو تا ته په تو لګي اول دشمن باندې بیا دی یو ولازيد ان ما خمر کاروږي په ډیرو کې داینا دا دا ها چراله ګل شوه تا د در په درستانه تو یامه او راز ارقشه او قفر لا والکینه بینهم العداوۃ والبغضاو اوه چول را موږ په دشمنی او ترګری تر واسطره قیامت هر غلا چې بل کې دی ور دبار د جن صاحب د دې داګه جلسونا د دې داګه پرګرامونو تعبیر او کپورو د یوسته خلاف کوشیش گئی، جلسے با گئی، پرابیگانڈی با گئی، الزامنه و بدنامه بلا گئی. کلما او قدونار لیل حربی، هر کلاچ بلگی دئی ورد پارد جنگ ستا، تا تاور بلئی شر جوڑی جنگ جوڑی. ادفا اللہ الله بایل را اللہ، فی الارد فسادا، او کوشی گئی بزمکا که دا کار بید فسادی، چرته تا چیزی والله فساده. وَاللّاوِ لَاوِ بِالْمُوسِي دِينَ اللّا مینان نکید موسی دین و سره وَاللّاوَ انّا او چر دا کتاب آلو ایمان راوڑه و او ځانې باج کده و ده گناه لنا لره کڑی و مگا دهینا موسیبتونا دهی او دنه کڑی و مگا دهینا را جنت نایمتا او دنه و نو نو مقام ته راته او غدای جار اګه و او انجیل او اماون زلای لې مړه به او اج راله گله شو دایتا د توراباد رب داینا د خوای د کتاب تابیداری کړه و ته رات بخل دور کې د دو انجیل بخل دور کې د دو قرانی کریمو سو ا نو کتابیداری کړې و لا گلوم ال خو ګمومن ته ارځله ما خوراق بکو دایو د پاسات د نه او د لاندې خپل دایګه سمات لا ما به الله ته برنه کس ما کس میو ورګړي وي میو به الله بو نو کې په دا کړې وي د لاندې نه زمکاکی با میو اللہ سیزونا پیدا گھڑیووو خوراک به میو اللہ ورکڑیو براہ اوکتانا یا مراد پریمانا لا گلو من فوق امامین تا تیار جلیم مینو امبت ممتصید باز ایدائینا ڈولگی درمیانا او ڈیر دائینا بدی آچ کئی یا ایو رسول بلگ او سا اې دې بعد پیغمبر او ترغيب ورغې دې زاینا نامه اساسه زرته او بږي ترغيب تبليغ او تسليب او بالغتا چې ماصاله او رسول الله دين او رسول ظلمت anga ستار بيان دي منل او منل بيستاکار لوي یا یو رسول بلغه ماول دی لېګه مې ربي کو اے پیغمبر او رسوال چې را لېګل شي وي تا ته د طرفه دراستانه وا ইলلم تفل فما بلغه در رسالته کتا دا کار نه غو تاونه رسو خپل رسالت سمات لاو وا او ویسا وای تا دو مولانه والا گویت ما دو آیت مولانه او آو کلت مولانه دیو وی اولی زکا پیغمبر تا اللہ وی و ایلم تفعن فما بلغت رسالتا او تا خو مند چارتا دا توحید ما سالا نوکڑی دا سنت نوکڑی نا او د سنو کی باڑا موی ای سین جاګاروکي تاو چا د منګ د مسالالت ویل وسنه تا ګړې تا ډمو لا نه یو وایلن دوال و ما بلغه د رسالتا کته کارو لګه تا نه را سوخ بل رسالت وللا یال سمو ګمن الناس دبويره ما خلکو بیا و می جواب واللہ یا زم گمن الناس علاوہ بچ گئی دالره خل ګنا ان الله لا دل کومل کافرین یقینا الله توفیق نو ور گئیو کون کافرانو تا هلي اهلل کیتابي وایا والکتابه ما مساله بیان گمړه دیوي زمين جونبات زمبات زمبات ګل محمد د ځای خوازه مزه نشم شم کولی خول کېتابې ووا ک تابو لاست دمهلا ا نه نه تا پدي نه تر پرې چې جاې کوي تاسو تو را د ونجله اوجر را لګله چې تااسته د طره د را ستاسو نه واللا دا ک او خاامغا کاربه کې په ډیررو کې د د آ را چې شو لګل شوه تا تا د دروازه راستانا تو غیا نو کوفرا سرګشاو کوفر لا چې کله تو قران وای د ديا سرګشيب سال القوم الكافرين مخا واګي گا ومقام جنيا او قوم کافرانو باندې یقینا کسان ځای ایمان راړ بځوا کسان چېغی او بیایان ساابنو د ساه او ش هغه چانا چای ایمان را وړه د پله باندې د زړنا او پر غ دا خرهتهماللی و ک کو نه به یا را په د انې او نه به د غام جن شي لکه د خ دا می سا بنی رائیلو تا سره راغستې منګه دا د بنی رائیلوونه او لګې منګه د بیا. نوار کلا و چراغ دهی ده پیغمبر پا چه نگوختل ده دهی زلونو پیغمبرو بیان که او ده دهی زلو اگا نگوختل ده زلو خلاف که براو فریقان کذبو و فریقان یا تلون فریقان مفهول ده ده فعل معذوفا چه روز ده کذبو بی او داغی مفوول معذوب دے اصل کی کلام کی تقرار دے فریقان کذبو یعنی کذبو فریگان کذبو فریقا و تقدلون فریقان تقدلون فریقا دروجن کولو تاسو یو دروجن کولو تاسو یو ڈلا او اجلبا دئی بلا ڈلا و دئی بلا چبه چاوه وس را سید نو اغتا به ویت دار وجه نه چبه چاوه وس را سید واسبو الله د ګونه فدا دون او ګمان کو دئی شپاده باندې شیرګو فمو نو ګان شو دایو لا د شو نبیا مره را انده شده هی ریدود حاکمه کانشو ده هی دا و ریدود حاکمه نبیا میرا بانی اگلا اللہ پا دائی نبیا را انده او کانشو دیرد دائینا و اللہ بسیرم ممائی عملون اللہ لی دونگ ده پاگا چی دائی کئیو حضرت شیخ و القرآن باوی ویدنان ندریس وکال مخی شای اسمایل او سید آمد شایید راغلی و بیان کرده و دایی راند او و کان شوی و دایی خبره نو مان لی او چنن و ارتوی نشی قرآن بیاڑ دایی راند و کان دی نیرد دایی نار والله بسیر امی مای عملون اللہ لدنگ پاچ دایی کئی پا تایی سراکو فرگرد دای کسانو چغویہ کینا اللہ اوم دا مسیبنی مریم دے او ویل یو مسیو ہبنی اسرائیل عبادتویہ کیہ اللہ جز مارا دے استاد رب او خبنہ دا ویلی ان ہوم یشرک باللہ شاندار چاج شرک کو گدا اللہ سرا نتاخ سرا رحم اللہ په دواں جنات او زائد جہنم وما على الظالمين من انصار نیسته ظالمان الله سو گمدادی لاقد كفر الذين لام بقدا داخل کو اوقات پر سرا مازی معنی قسمیہ فائدہ کئ معنی دار پتا इशारा کو ورګڑ رہا کسانو چغیو اے الله درم دریو دے سمات لاو ياو ئې سال سلام الله دې او دوه ما رد او درې ما الله وا ما من الاینی لا اله الله احد او نشه اج سر ګوږه مگر اج سر ګولو اله دې کیاو هاجت راو یوه دې بل هاجت سر ګولو والا نشته بو داز دچګو مې دې خدا سے نا امیدی علامہ اقبال ہوئی بطول سے تجھ کو امید خدا سے نا امیدی مجھے بتا دو صحیح اور کافری کیا ہے دب تانونا غیر اللہ نا تمہدا او دا اللہ نا تمہنیشتا دینا سیاد کفر بابل سیو فاقت نگا سہوتا ہے فی سلا دل کا نوز درشتی ګانا یا ګولان توام دې دوړوا خوراګلرې دې څه مطلب ګانا یا اشاره دی تا چې دوالا خوراک د مهتاجو و الهغه غوړې چې خوراک د مهتاجنیو آیغو توام ګورو او چې توام ګری نو او دس ماه ته لزی نو آغا سو استاسو علاقه ده شی چه آغا دس ماه تهیه؟ فاطلاه بده کانای اگولان انتو آمازی دوان خود خوراک اگورا سرنگ بیانو من دکت دلائه له او بیا اگورانو کم طرف تاوارو لشو او آیا وارتا تاسو بادد کوی با خیر ده دا آغا سو دار نی تاسو لا ده ضرر او واللہ وسمیع العلیم او الله چې هم دې د نړۍ دن کې بوا وا یا وال کتابو لا تغلو فی دینکم بدعت مګو یب دین, دین تاسو کې لا تعلق در منصور مارا کې الا تبذو بدعت مګو یو چې په دین کې هم ځان نه سیاواله شروع کړي ده لا تولو فی دینکم غیر اللہ زیادتے مگوئی بیدات مگوئی بدینستاسو گئے نا مناسب او مطابدار کی گئی دی خیالات د دانا قوم قام دولو من قبلو چې را دی پخوا و ادولو کتیرہ گمراکڑی دی دیر و ادولو انسوائی سبیل او گمراکڑی دی سعیل آره دیو آیات کیوکورا زلو زلو زلو زلو زکر کام شهر قرآن اللہ دی پر رحمت و نولی کی دازای چو بیوی اوسم زباق و گنو کی آغا واز رازی شهر قرآن بیوی زلو و ازلو زلو ان سوای سبیل زلو و ازلو زلو ان سوای سبیل دیو آیات کیوکورا دری زلو زلو زلو زلوی ذل زماني دروي مازي حالم استقبال ظللهم من قبل و ظللوا كثيرا و ظللوا ان سواء سبيل الله و ظللوا ظللوا ان سواء سبيل و فخوا غمروا لا راو نيكاني اسم غمران و ظللوا ان سواء سبيل الله ايدهم غمران دا نسل پلېته او ګانداوه لو ان الذین من بنی اسرائیل کفرانه بنی اسرائیل نه په ځوان داوود او یحسوع نی مریم دا بصداریس دینا فرما نکړوا او د دې دات تیرې کوم کی هبل جرم اداو قانون لا تناون نن مونګرن فانو او دای چې مننه ګولان مون کارنه چې کو خل کو اغیلا خل ګ مون کارات ګول خل خوشرګی یاد کو او دای رد مون کارنه کو ردی پاګی باتیں وک چرنده مون کرن کو پتو ورته چې عام مون کارات شروع دی اته دي مدارک دي دای کی ذکر و فی دلیلنا انا عن ترغن یا دل منکر من الاظائم کی دلیل ہے چرات منکر پر خدل دا گناہ کبیرہ نہ دے چت شرک و نه را دین کہ بذات و نه را دین کہ داداسی گناہ دے لا قاتل او زنا چ کہ لا ترون منکر الفالو یفعالون و دیر بعد دیان چه دیو کئی رد منکار پده امد که رد منکار دا دیر کارو امد چرنا راشی تیار پخبل هزی چرنا راشی تیار پخبل هزی و با تند ترنا چه تویه بلی ملی تیویه بیا بولا دا مخو که وینو نو دغی ترد منکار وین که نا چه تا بٹن لگه اوگه ملئی تا بٹن لگه اوگه کانون لاتنا اونا منکر انفعالو لا بے سما کانون یفعالون خامغا با دیاچ دائی کئی اوینی با دیر دائی نا چه دوستی با کئی دا کسانو سرچ کفر اکڑے دے داغا بیغیرہ تا ڈالا دادا با دا پروان نئی ہے د مړه منته ش منږ د سر کولوونه منږ دا منږ داسیو کره میروویلې وال ډیر د د نه چې دوسی به کوې یا کسانو سره چې کفر کړړ لا ب سما قد د منطلهلومان وسمه خا م بدیا چې مخک کړړي د لنا سنو د د چېغ س الله په د الله بورته خو فالعذاب خالدون او عذاب کې به هیڅ شی نه ولوکان یمنو بالله او که ایمان درلود په الله او او با چراله کې لښوې دتا نباوی و دې دې کافر لر بدوستاې او ایمان په جنو کان ولاګم کثیره من فاسقون لګم زیاد زین نفاسگان لا تجداننا شدنا ساداوتان خامخاو وو می څو د خپل ګنا په دښمنای کی مؤمنان الیهود لا لاسه فا اعلان کئ مؤمنان ستاله دښمن یهودی دي او مشرق دي نن د پاکستان جنگ هغه د یهود او د مشرقانو سره دی لا شادانا شا سا عداواتانا خامغاو با بومی شخ دخال کنا با دشمن آئی که مومنان اللہ یهود او آقسان چه غیدی مشرکان او خامغاو با بومی نیز دید دینا با دوست آئی که آقسان دا چی ایمانی راوڑه ده آقسان چه غیو آئی منگا نسواراییو او نسوارا اسم اگا نسوارا اصل کې يهود په پانجه خاري کړی اصل دشمن هغه برتانيا يهود ها انا سره ستا دشمني نه کوي نا پوي دي आम्ही با ستاد دشمني نه کوي आम्ही غريب کو نا خبره دي اصل دشمن ها بده ناکاره ملا او ناکاره پيري بغلي کې امیان بزرتا ناکاره ملا را پاسه ناکار پیر ویدار ترا پاسایی زگا دلان بارک صد حالا سدو دین واخبار الملوک و اخبار رسوی و رحبان دین نو اروان کده مگر ناکار بادشاہانو ناکار پیرانو ناکار مولیانو دے بدار تا خلق لمسی ونا تجدان ودتان الذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى ذلك بيان لهم قصيصا ذا ذكرا چه داینا باز طلبگار دي حق ورهبانا پرهودون گيله دنیا وان لا يستكبرون او دای ځان غټ نه غني وای ذا سم یوم او کلا چه آگا کتاب وچرا لگرشد پیغمبر تا وی نباس درگید دای تفیدو مناد دام ای چې داری وید حقونا دو وجد آگینا چه اوپی جندل دای ته چې تا چکالا قرآن اوائی نو دیو پا جڑاشی اوو منگا خوکم را شوریو منگی خوپغالا روان کریو او دیو پا ویو جسهبا زکه نوم خبر زغمولا ګمراه کړیو ما تاګار پیر ګمراه کړیو ما او تا ته وای مړیکمه ستاي عزت بیا هزار په وینوم نه مړی کی بیا دوه ګمراه ما ها مال راله وړلو عزت راله غسللو دولت راله وړلو امیان چیکاله پوه شي اما بیا تاسو راکلا ګلادی او او جړېبا تفویذ من اد میمارو من الحق ز چين د ما کاروبار ل په نو ز او د ما بل مار ګرو پارتنرو نو مونږه د واړه دل دنا لاړو سنگاپور دا مليشیا تا بیا مونږه لاړو تایلند تا د تایلن منګا چای نه ته تلو جاز کې منګا ناسو ما غتوي چاینیز خور سپوري نو دا لال او دا رام پت باندې لګي خدای سبا ګوزان باندې ری جېلو او غو اعلان لا هوتل کې په خو چې سور ازیو هغه وی ډی راخا چای نه تورسیو ا سپاو سار منګ بازار ته چه سودا دا ګورو څنګه لا کپڑا څنګه لا نور سيزونو څنګه دي او بازار کې روانو یو تاندل لرن را منډا کړه ما ته وایي چې پلانلې ما یې یو بیا یې غلطه وکړه تدل دی سکه یانو ها خر رسول الله ټکی وړه ما ها وینځي راځي همغه غزل تخپن دفتر دے زاید او تاسو سره پاتې شوی ملته می درس کړي اول وخت کی ماخه پهړګي خوشال شوم ز شکر دې سو گایډ سو لال بونګي خو می لاو شه هغه بود لوټل تا خپل لوټل تا آل دی مرگری پیدا شو چې خبرې دل یو یو راته غراغ لدی مرگری دیر شیرا جمعشو دا افغانستانو د افریدیو دا قویٹیو چه زی مای او ریدلو نو مرگرتیاشو ایو کارو باری مرگرتیانو ما تاوی درس نکو دا قرآن وی جی درس بکو کن دا اوٹل پاسا منگا درس دا قرآن شو رو کن تان برا ما درس کو مرگری بناستو رو رو هغه درس یا تیدو منځه چورځه سم د دې ځای حکومت مونږ ویچ تاسو جوړ کړی ځکه چې خلک ډېرې دل خلک دې رہیه مونږه کماو ول چې کابي چې مسره جوړا نه کی خلک ډېرې دل در در شوروش ما بچو کو یو بوډا او ځوان چې خوا کې مشر سړیو خوا کې نازته جما درس کو نوغه به जाणنه نو ډیر به जाणل یاره دي تاخيري راله شوې لسبینځه لسر از ما د 13 کړه درس وش نو ماته وی وی یو کاروکا او زدار دوام غول واداو کچ مانی به ما ویل به ما د افغانستانو نو ما ويا وی, وی ما معاف ما کا او په جنا شپڅو شو نو ما د هیله به ډیر زیات کانزل تاسو په سې کړی دي او ډیر به درا دی په ویری دي او داسې راته لګې دی چې د چنیاںو نه راته زیات کافر لګې دی ویډیر سمېدار په څې ویل دي همغ ته پات نه او اوس ما قران وو اورېد او زپو شو ما ترا یونم تفید من الدم ما معروف من الحق چې قران و اوریدو په جړاب شي چې موږ اوس حق په ځند و وایذا سمعو ما زلال رسول کالا چې دای ووري هغه کتاب چې را لګله شه پیغمبر تا ویني باس درګې د دې چې دار وېدو خونا د وځاغینا چې په ځند ری حق مان و او وی وی وی هغه زموږه مغمغي مان راوړې دي فقطب نامه شاه دينا وليګه مغا سراد مو هي دينو شهادت توحيد کئي ومالنا لا نو منو بالله او سړي مغلا چې مغي ایمان راړو په الله او باغا چراله مونته د حقنا او تمه ساتو چې داخل وګي مغلا زمغرا به سراد قوم نه نو باد لا بورګه د هیلا الله پساب دا هیڅ لویي جناتونه چې به ییواد لاندې د ونه داګینه ولي همي سبې بدی کې ولذلك جزاءالمحسنين او دا زبدل د مؤمنين والذین کفروا ا کسام چې ګوفر یوګ وکذب بیا دمان تک زیبیو کې زمون ندا کسانی جانمیان دره ما حیسائی خط نو ما حیسائی خط مکڑا قوس لسم احساس صورت او بدی که بیا اغا مسائل اربع رامعات کئی اصالور مسائل تاریمات اللہ تاریمات العباد او نیازات اللہ نزور اللہ نزور العباد یا یو الیندین امنوا مومنا نو مارمو آغا چې الله د الله روه دی او زیاد یې مکو یو الله د الله روه کړی دی او تیاره به په پښتنو کې چرګ بچي بانګوي بيداس بیرادا کور کې مسا تا حالان کې هغه سرباش وی و نو چرګا چې بډیره سرباش وا وراګ به ډیرغه واز دی به پراله راغي به بیا بنګونه وي چې چرګ به بنګو اداس پرره ها کور کې مسادا نو سا کال د دغه چرګي اغه کوټو تاواته پنجاب کې خزي کوټو تاخاتلې د شپې لسبه جی بنګونه وي بلای یارونا بلای شړو نا هند یا ایو الذینا تو عبادت ما الله الیکم ولا تاددو او زیاد مگوینا لا لا ایبول مت دین یقین الله مینا گیز زیاد کیونکو سرا خریدار نا رزق درکنه تا سنا الله لاو پاک او یری گیدا الله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 دا قسم غړنه چې شنه کپڑے ساده بر نه چو رګو داس قسم مات کا کفاره ور کا ساده شین چا قسم مات کې هغه ها هلال بزان باندې محرامه وا قسم غړلې چې په درگاه کې کون دی ادې با ګوته نو قسم مات کا داد بابا کون تر ندی نظر نه راغلی ال دیناسیونی والا لگا قسم مات کا کفاره اور کا اکلومم اللہ واغلوکم اللہ بالله و بی ایمانکم دنیوی الله تا تاسو نه مخاطب قسم استاد سکی لیکن نی تاسو نه باج کس استاد سړونو نو کفاره دی روڈای ورگو لیلہ سو تا درمیان دا اغنان چه تاسو روڈای ورگوی خبال آن تا یا جامد زیاد زیادو لیل مرئی چاچون موند دیلرانو رو جیدی دری دا کفارا دا قسمون استاسو دا ادا حلاف تم کلا چه تاسو قسمون او خرائی اب یا اماد کئی وافدو یا او ساتنای ګوئی دې قسمونو توا مطلب دی یا ودا وا بدوې معنا کوم ساتنای ګوئی دې قسمونو سمات لا بے ضایە قسمونه مخریو با 1.5 وخت قسم هر وخت حلویہ بیان کومو حلویہ بیان کومو حلوی ها کار وخت دې د قسمی منافق قسمونه ډیر خوري <coughs> د ماتلب ذا وا بادوې معنا کوم ساتنا ګوې قسم نعمت ګرنو کې فاراي ورکا كذلك ايوب يل الله لګما دي دارنګ بيان الله تاس زقبل ذلال خامرات شکر با سيو يا ايو الذين امنو واستاري مات الله چا اللہ کم سیزونا آرام کردی، آرامو اتوایایی وامو منانو بی شکاس کرد شرابو او گول جوارایو اوڑل درگاونو تاول ازلام او کسمت مالو مول پا غشبان دی دا غلی من عمل شیطان سوٹا دا شیطان ریج سن ریجس دی من عمل شیطان دا عمل شیطان ته ویا شراب او قرآن کې خدای حرام نه دی قرآن نه څه خبرې ريتوم عمل شیطان دا اولي غنده د عمل شیطان فوځ د نیبو هو او دا امر نه ځانو ساتید دی لا لګم تفلحونا خامغه شیوه تاسو کامیاب انما یو ریدو شیطان نقصان خواهی چه دی شرابو ده جوارای نقصانات سدی د دنیا نقصانات اغیدادی انما یو ریدو شیطان بیشا گایی را ده گی شیطان چه واچه امی هنستازو کی دوشمنی پس کلو شرابو کل جوارای کیه کم مل گج شرابی کم ملکی جواری آئی که با دشمنی آن تراب گنی آن یا روئی فرقواریت ختمول گواری فرقواریت ختمول گواری سنگی ختمے لورڈ سپیکری دا جمعاتو نو بند گئی شاہ لار دادا چه شراب ملکی بند گئی داید شرابو لیسنسو ناور کئی نو تبا فرقواریت سا ختم کئی اوٹنو که شراب پرات دی پچی آزنو شراب پرات دفترو دفتارو که شرابیان ناز دی نو سوا فرقواریت تا ختم کئی جواری ختم کئی نو جواری شروع دا بانڈو شروع دی پسرکاری سا دا تا فرقواریت زیاده او کتی کمی انما یو ری شیطان هادارنګ د ویرګواریت کو دای جون کړي په ما دراسو کې د پاکستان د یو سر نو نیو تر بل یو نه صاحب دی درازې ناوی کتابونه ده صرفو کتابونه ده ماتي کتابونه ده فقه د اصول قران او حدیث او اگر او یونساي او ګالي جنہ سکولونه پابلی سکولونه او ګورا نو چاگی کیمبرج ها دا نصاب دی او چاگی اكسفورد نصاب دی او چاگی فلا نه نصاب دی او چاگی دوئش قسمه نصاب هغه په پاکستان کې په پابلی سکولونه کې ویل شي نو چې دوئش قسمه جدا جدا نصاب الکان وایو نو چې دا اكسفورد یونساي نه نو اغلا نو کريو ور او گاغل ور گئی چاغه هه پمهدل په های سکول کې سبق ونی سرکاري کې کمی کمي اول ور گئی فیر قواريه خو تا جوړته او دا ما مخ کې ویلي وو چې په دې کار په کار دے چې نه سابې تعلیم دیو شي چې نه تعلیم د غریب د بچی او د مالار د بچی او شه نو ورگا ختم شو شراب بن شو واړی یل دا وای دی مولانز الله صاحب لازم مولانز الله او بیا جب عجز کی اجسي چاګه یول خبر هو کی بیا ور پس ها انکاران اڑم شي دادا دی ادا مجھے معاف کر دو معاف کر دو س جوابو کا بیا یا وایما وای صدق من ذکر الله و ان صلات بن کتاب نور اضا الله کتاب نا مذ فا ند منتهنا ای تاس من اكيدن کی ودی الله ودی الرسول و حزر تج کیسای و خو نو ودی الله ودی الرسول اتحاد وقیده اللہ اتحاد وقیده پیغمبر اویاری گئی فا انتوال لیتوم نو کواد دیتاسو پوش ای ادنما لارسولینا البلاغ المبین بشک اپ پیغمبر زماندیر سولخیارا لیسال اللذین آمن و آمل صالحات نیشت دے باک سامچی ایمان راد آمل اکننے کا سگنا پاسکی چدی اوکوڑل پخوا کلا چدی زان ساتد من آیونا ایمان راڑ بھلی اوکننے که او بیایم زان ساتد نا کارکارنا و آمانو بیایم امان راڑ سمت تاکاو بیایم زان ساتاو نی کی اوکڑا و اللہ وی برمو سنین اللہ مین گایدنے کانو سرا یا ایو الذین آمنوا اذنوروا العباد یا ایو الذین آمنوا مؤمنان خامغه ام تیعام کی بتسبان دی الله په او شپان د ښکارله چا غلی واغله الله سورستاسو ور имаه قومه غشستاسو خوا خوا کی به خیال ګرځي د باراجی خرگی الله یالما یزرا آغا سو کچی عریقی دا اللہ دی دا نو چاچی زیادہ اوگا پاس د دینا نو دلد عذاب در دناک یا ایو اللذین آمنو ها لا تک دول موج موجن اخکار پدا سیال کی چیئی تاسو بے حرام کی چاچی وجدیل رستا سن قسدن نو سزاز دی پشاند آغا دا چو جلیوی در ڈنگر سمعت لا بو مسا لا گڑھ باور کئ او امامانی فرامت اللہ لوی مثلی سوری پیسے یاقم بی زواد لمنگم ف سنا و گئی بدین صاحب دار استاد سنا او داباد یوی شرا سیدون کی بیتا یا کفار ذاتن مسکینانو یا برابر د دی روجه دل پارجو سگی سزا د خپل کار چوله غلط کاروکو افا الله و امان صلافا افا قرد دا اللہ دا اغنی چمکی تیر شویدی او سوچ راو گردی در بیادی اعمال تا الله د حالی اللہ ددنا او اللہ دے غالب بدل آغستون کے او اللہ لکم سید البحری رواد استاد بارخکار د دریاب وطعامو مطال لکم او طعام د دریاب مطال لکم دا سګه دا ستو د پارا مادا لکم ول سیاره بارد مسافر او ورم الکم سے در برری او آرام شوه په تاسو باندې خار دوو چی تر څو وړي چی داس بهرام کی او یری ګید الله غ ذات نا چغت و پور بدل بدل حرام ګردول الله کعبه ګرد د عزت قیامالناس له قیامالناس د پاره د پای داره د خلکو سمات لاغو د شاعر الله بي عزت اعزاد کويو الله واست عزت پاتې کی چاچه د عزت مند عزت کړي الله داږي عزت پاتې کړي حديث کی راځي ما کرما شابن شیخان زبني الا قي اذا الله لو يند اسني هي سي مشر قدر نه کړي مگر کلا چ دي مشر شوه دي کشران او داغ قدر کړي دي چا چ د خپل مور پلار قدر کړي دي داغ او داغ قدر او داغ احترام کړي دي چا جن نه کړي داینه شي زوړو کې و ما او اغا زمانه کې پاکی نوو کورو نوو که قران ده لاور نا یو پاکی راولو زمان کور که دوه کامری و یو لویا و یو وڑاو نو اغاو وڑا کامرا که پاکی او اغاو سمشته اغا کامرا نو اغیطا و منگا پاکیستا نوی بلا لویا نو بگارمائی که اوڑی که یلی اول از باجی یا اول ازنی بی شیع القرآن باوی شا بایو بو آچوی مون با کامرا که بو آچو لی آبا دو بودا ککڑا او با دی کالیم با باکی خور کو نو داسی کارکی با شیع القرآن پرو تو بل کارکی با زواوال دا او من باپ کالین با اندی سم لاستو گرمائی که چه او با جوا شو نوڈایو چه اخوڑا او دو با شو چه او با جوا شیل قرآن پاسه پاسه موزو نو کئی اخبلا والا جمعات تا چه وراغ بیا بے کتاب کو تا متالعبه کوله لیکل به کول نو زبا اکسار دا شیل قرآن دا کٹ دا لان دے سم لاسا نو زبا دا لان دے ملاساو ما کالا کالا با میدا کوپی دے کٹ تا رمکر ایو زبا با خوبا میوا نو کړه دلاند به سم لاس تم لاس می اوراد داد سهو شریف قران تو کړي هو تو کلیه د ما په لاس توخوي نو ما په زړه کې وي صدا په زما درلار لاړی دی دابت مصبقه مرزم وړکه ما نو ماو نو ګور زولې شوې نو ماو سټلی ها پدې نه چې عزت گینې سر ها آسې بس لمې نه وخت دا کا ته ورزم او داسه واخ ومراغ له چې جمع او ماشه قران لچا بي کولا بي مارو او تر سار پوري صباحاتو پوري علماء چا بي کړه دا یې سلا الله له علما لراکی کشران تا بي بچي تا بي بچي مه دا چا مشر زما استادانو با چا سه بو لون استاد مولانا سی بود افغانستان چه هغه ایوه زما ما احترام عزت کډه و باچا صاحب چه وفات کې دن او اولاد ته وصیت کډه و وګوره تویب زما ډېر احترام کډه مولا وعده کډه و ا ما بو تا کنزل موکل خو ما نه جواب نو را کډه ما بدر مدرسه نه ما بو یوزا وی و خان خدای نو ویلی دا خو زمما مدرسه دا نو تیرام به کوی سرکای بابا سره ز ما درې کاله سبق مه ليو نه وی کتابونه ما حالته ویل په باخيري کاله اخيري راز وکي چې مونږه سبق تا کې نه جامی شریجامي باویو ان سبق توا چې سرکای بابا سبات شروع کنو په جړا بچ نو غلې وشه نو ما ته بيوي ته به بیا نو ما باور دی چې اولي بن رازم زبر ستا ملاقات لور اعظم همخه کتابونه د منطق کتابونه دی جواب بل ځای نه نه کوم زبېدار دوا حالکه منطق اغنلو ا نوی کله چړډیو شو سرکای تقریبا 3 کیلومتر د سړک نه لریوا نوی زارو ساته دما سرکای په واه ما سر د کلی نه روان شو او تر ګاډي پور را سر سره راغلیو په ټوله لار به یو ما باندې هری ما باندې هری او مینا محبت کو زګه چې منور ور سره مینا کولا زمو استادانو ها یو راځي هغه کاش کاش کارل نو بیا به سماج چه بیا به ته ګورډ به کلمہ طالبانو توی ما ګور دې تړشی یو را شوټین کو چپټلاډ شو را ګډ کو یو دوو هغه تب ل راغله من سبق ل راغلیو ما زتا سوای او نور مارګری میزان سره کړل سرکای بابا چې سبق لراغې نو مونږ نه وو ها طالبان نه تاسو غنوایو ته ویچې ته بہتې نو نو او تاسو نو ویچې پټې ته سبق وي سرکای بابا چې فارغ شه چې پټې تر راغې نو مونږه پټې دې نه نه زیاد ګور کړه او لګون ته پاته وو ها وی کتل ځو طالبان دې داس کوي ماجنن راغلي یونن ګور ستरीज موږ د ما کو و و به دا تاسو سبق قزا ک ما خیر دی سبب وي نو موږ اور سره مینا کډه و ها چې پپاتن نو مولانا عبد العلیم سه الله عمر کې برکات و اچي امين ها نو موږ ادي نو کړي هو دې تم ک دل چې ده سب یو یو سبق ما درې درې رازوم و نه ژ سَبق بَمے وے پوی اوا بہ شو نو ما بزاندے کتاب کا تلو ابے او شان تو استاد سبق وے بلشاد بو زب زما ماظوب وانے وستا نو اگتا بہ من سونوے مادہ خپشی نو ماس ہوتان بلاڑ ماخام نو ما بہ دوی جنن پر سبق نیم کو ہشوے دا سبق بس با باب یا وای وی غ نو بیا به وکړه په دویم ورځ یې په انشو په درمه مآ ته جنن به بیا وایو زه په نه پوي نو چې سبق تا کیناسته اوس او یې وی نو چې سبق یې وی نو یې خاندل وی پوي شو به جنن په ډیر خپوي شو وی قسم بخلای چې دا سبق ما دیرش کال وروڼه او تکا غلط ملول وروڼه او یو طالب دان دی ویلی چې دا غلط ده زبن پوي ها چې ما خو ګو ده ز پوجم ددا ز خو ما غلط وي ننم چې میټی کوې نو تا وی چې اوس به پوي شو دومره مینو چې دا ما ته نو وی چې هر دو په دا یو سبق وای هاو هاغه وخت چې ما د سولم تقریر ټول لیکلې او دا غي نو سم راځغشته در قاضی میلی کلیو او زمرا سغشتے حدایت و لیکمت میلی کلیو او زمرا سغنگا تول تقریر نموجود دی جمالی کلی دی لیکلوامیم کل سمک او در استاز خدمت با میمکو استازان امران نوخا پشوی یاورد زمان جلساوا سواد کے زمان یاو مارگرهو او گو سانا کو تقریری کو زمان نو نوے وقتو و جلسی زای تا نږدې شومه چلته وی چې اگره نږدې ده جو طالبان رامن رامن کا را او رامندیکړي د تاګریر کو طالبان او د رامندیکړي لارې تر اوتل تاګریر کو د اوګا تاګریر چې بس کامرا کې زناست مات طالبان دي لاراره طالبان د په کنسلو شو اوه اوه کازل ډیر کوله دا په چوي زه پرې کولم د رامندیکړي زما وی د شیخ سره طالبو ما زمون ګریوي او د په وړو کې اون دی په شړای کې باور سره راست او دله منډي ویا ز پره فاطمه چې وځه سړا ما ته یی داسه چل نه چې طالبان پتا دورا نه دي ما دا هم ما ته پته نشه دینه تاسو کارو او زما پړه کې هم به نه یی کنه داږي اثر پئی ستا به نه چا چا د مشر عزت کړه دا غی عزت شوې ده چا چا د مشر به عزتی کړه دا نو هغه به عزت شوې ده د شهر الله عزت او کاچې الله دی عزت منګي او چا د شهر الله به عزت دی وکړه خدایسته چې خزب دی هم به عزت کوي او بچی به عزت کوي ټول مربه به عزت اې جال الله القابه دال بیت الحرام ګار دا الله کعبہ کو دی عزت د پاره د پای د اراز د خلق او شار الهرمه میا سدی عزت او هادی عوام بیل والا ځال ګال تعلمون لا یعلم د دې پاره چې بو شیتاسو یقینا الله کوی چې پات بردیو چخ کاتا وان الله به ګل شین او یاکینا نا اللہ دے بارشیبان باندې پوہا اے لامو ان اللہ شدید علی قاب او پوہا شای یاکینا الله اللہ سخت ازاب والا او یاکینا نا اللہ دے بخون کے محرابان ما اللہ رسول البلاغ نیش تا پیغام بربان دے مگر سوال دا د کار خو بیان دے منل او منل پی ندی واللہ یعلم ما تدونه و ما تدمون الا بوئی باه باندې ته ځه ښکار کوي او هغه چې تاسو یې پټوي کله اسویل خبیذ و طيب رد کوي بنزور العباد چر ماخلوق بنوم نظر پیش پلی د حرام ده نه اگر حرام دي دا ویان ده برابر پلید و پاک پلید نظر د غیر پاک الله پاک نظر د اللہ و لو آجبک کثرت الخبیس اگر گتا جوکی ورده اتحال را دیروان ده پلید فدق اللہ ویری گئی ده اللہ نا اے خواندانو داقل خامغان شعیب کامیاب یایو اللذین آمنو و مومنانو اس عدب ورکی رد نصر و نیازد غیر اللہ شروع دے اصیح نچ دے پکی وئی تراوی سور کاتا دی ما صالح اوار واندہ او تب لی تا ٹوپ کے عدب پی جانا ترا دیو ازر وئی ترا اصا کالب وئی سوکا و شر بے کے نور بے سوکے یا یو اللذین آمنو وامو منالو نشا تب اسم کوئی دیرو سی څارګانجی دا ستاسو خبرو کې تاسو او ګټاسو تبوس کوي کلاچ بیان نه قران قران کې دا ماصلې نه تبوس کا سرګان بشي تاسو ته هغه ګړدا الله د دی او الله دې بهون کې پورځار په تا یې سره تبوس ګړد دی او کوم مخکې تاسو نه ده بیفایدی خبرو بیا وګرځي بده باندې مونګر ما جال الله من بهيرا دین ذال ل... الله گردد الله او نصایبا نو وسیلا او دا بهيرا صایبا وسیلا او هم دا رب کې داربو یوعدته چا غیبه یو سړی په سفرته نو هغه به کزارو غرامت د سفر نارالم نو زمعه روخه به هیرې سباته بو دا با بیا د غیر الله بنو باندې نظر او منختای او دا بز پرې د نو چې کلا دې به رغره مټ راغې نو هغه لوي وخت اوشلو هغه به پری خدا د به نغه وا چې خواج به ول سری کړو لا هی نه پای بایل چا بته با پای نا فصلونو کې واغر زېدا چا بو تاسو نوې زګاوي به دې نظر دی ها دارنګي ها صاحب اغي د بیوي ها چې وې به ناګدي صاحب کزما زکارو شو زباوغه بس با ايبايو نوبيارا ککار به و بے بے زماؤغا یا سفر نہ رالما فنا کتی صاحبہ زماؤغا ب صاحبئی نوغا بے پری خودا تناو استا و زیلا چاؤغا بے داشوا بچے او دو بچیو الہ مذکر او مؤنث نو دی وی وصالت اخاھا دا دخبل رور سرای او دایشوی دا بختور ادا نو بیا بی اگه سنو دا سنوی او اگه بی پری خودا وی بی پدی دا چا نظر دی حان اگه سان اگه اوخ چه دا اگه نو بلسو که بلار وی بی ازارو شای گرما شوی دا پدی دا چا نظر دی نو اگه بی پری خودا داغه به بار بورن کول داغه به فسن کو حال راز داغه سي زنو شداي دا دبل پنوم باندې مانختا ګرځولې وا نظر ګرځولې وې دا نظر دے دا با او جدا جدا نمونه وليخو دي وې دا نظر دے او دي نم موږه فائدانالو او دا موږه زغاسي پري خودي بای بے فائدہ زماند اے ملکی ام دا کسی زوندی رنگی سراب بادالا نو زماند اے ملکی ام ساروے وے پری خود وے بے زمان میخی بچی ڈیر راوڑی دی دا یاو کاتے دا پا کتا بابا پا نوم نو آوے من جورانو تاوالا که او پری خود بای بے بیا فائدہ نامستاد نازی په چرګانو کې په انسانانو کې نظر به او بیا به پانی باندې फायदा راغستاد ما جعل الله من بحيره ولا صايبه ذاكر ذل الله بحيره ونصايبه نو وسيلا ونهم ولا الجن الذين قبرو لیکن انسان چې کو ورې ګړې جوړای به الله باندې دروګ اک سرله خلونه اکثر د نهدي بیااکله زمنې ملک د کا ش روان دیعادو بیامانن سووه یا او اوکنظېګ منوددي بیا ی اوس او سرې دوې شو کړی دا قد يوزا د و د شدي بسم کا یادې بل مسترووادي دا هیپنوم چغه وای سنجا جس پریشان لا د چغه وای وکن تای فن اندل قبور مقابلا و یالتمس الارقان منو بالیدی ا بیا د قبرونو چا پی رغږي او خزيخ کولی یو حدیث رازی لا د موسا او بن دری قیامت حتا تدری بو لیادو دوسم حوله الخلیسا درایي چدو دوس کبیلی خزی د زل زیارت نه چا پیرا با کو ناتیډ پایو ا سربی سربی خزی بیا وداغت دوس کبیلی خزی زیارتون چا پیرا ګرځه توافو نه بکای ننوم اگا حاله اڑم دی زیارتون آباد دی او دا چا پیرا ا له ګور شاو ګور کلندر بابا کی چې کوم مستی یو چې کلا بیا په غاره غو دي نو بیا وای وا تی لا لون کلا چې ولشی الله راش یاتا چرالی ګی دی الله او سنت پیغمبر تا قران او سنت ترا شئی قالو حزبنا ما وجدنا له وا دې کافی دې من لارا آیا چې مون دې دې من باې باندې خپل مشران زمو مشرام چې سګړې دې من باغه اگر دې مشران دې په یي پی شي او نه بس امر لار باندې روانو یا یو الی نامو ا مومنانو لازم ني تاسو باندې بچاو ځ خپل ځان ځان بچ کې دې جانم نه لاظر رو کم من ذو اللہ ذرا نشی رسول تاسو تا آغازو چه خطاشو ازاعتا کلاچ تاسو پیدا دیئیو ندر تا غوی چی پیدا دی تا تا ذرا نشی او بلا امبی آئی وجلی دی بلا اک وجلی دی نمول اگئی پیدا دنو سو خیال قران به معنا کولا او په دې معنا کې به اغه اشكال حل کو معنا دا خیال ګوي لا در کوم انز الله زره منشي تاسو تا ګنا دا غچا چا ګمراش عزت دې تم کلاچ تاسو کلا کې ب بیان کته راتمون قراتو او بیان کې د چا عذاب راځي تبا الله او کته راتمون قراتو او غله ناس نو چا عذاب راځي تبا ور سره غل کېږي لازرغم الله زرن شي رسول تاسو ته ګنا داچا چا گمراه کړه تاسو لگے په بیان ایلاللہ امرجو کم جمعیہ اللہ تعویٰ پس که دلستان دلتولو دي نو خبر بای تاسو داسو بھائی چه کول یا ایو اللذین آمنو قسطنویر په ما سبقا نظر نیاز ده غیر اللہ مورکواد سنج نظر نیاز ده غیر اللہ پنم نارواد دے قسم کھوڑنم د غیر الله پنم با دے نارواد دی قسم جو ورکه هغه مونږ په الله ورکه یا ایو الذین آمنوا همومنانو گواهی مینس ازوګه کنه جاهیرشی یا ساس علاماته مرګ په هغه وصیت کې دوه تن انصاف دار د تاسو نه شهادت به نکوم متدا اسلامي خبر زواد لمن ګم دوه تن انصاف دار تاسو نه یا نور کسان چنوی ستاسو نا ستاس دینا نده که تاسو سفر گوی بز مکا که اورا سید تاس د مصیبت دا مار گو تا بیسو نا هم ما خطاب دا مڑی وارسانو تا نورا گیر و گئی دی دوارو لرا پس دا موزنا یعنی بجامع که فیق سیمان بی اللہ اینو قسمون با غریبا اللہ شاکو نو قسم کې بدای وي لا نه سامنان وی سمانند ورګمغا په دې قسم باندې دنیا ولو كان ذا قربا اگر که اعمال ډیر نږدې ده څړې بریده او مارګری ور سره اوه ای له د سرو زرو یو جاب یو کانډول ورکو او سپېڅې ورګړي چې ځپه سفاری ما زمرم او دازما خپلوانو لور کوي آی چرالل نو هغه یا نور سيزونه ورګه او د دا سرو زرو هغه جام کانډول اغه پټکو دای دپاتاولا دا کیدا دای دپاتاولا دا کیدا نو هغه له قسم ورګي قسم به ګاڼه کې ورګي نو د دې پارا چې ګاڼه کې شانې دروغ نشي ویلې او گدای په دارو کا قسم اخوړ نو بیا بد مړي وارسان قسم غري چې مون قسم غرو جتا سو پټکړې نو قال کو بون کر لئی ها مدای لا غوانی من کر لره قسمي ودل دې دواړو لا قسم زه ګایو صورت کې حاجت مړي سره نو غي من کر دي دایوته وي تاسو پټګړلای غوي منګرته پټګړي نو هغه ایمون کړی بل سرات کې د مړی وار انسان منکر دي چا من تاسو ټول مالدار کړي دایوې منلام ټول نظر آغړې نو دویم سرات کې دای منکر دي نو زکه د لا نسری وی سمنان ولاو ګان او شهادت اللہ او شهادت اللہ انہای خواهی دا اللہ اذا اللہ من ال آتمینو کہ منگا پتاکڑا الله یعنی شهادت اللہ دی امر اللہ او بیہاب او کننگا پتاکڑا منگا پتاکڑا منگا پتاکڑا وقتی و دو کننگارونا فائنو انسے را نو که خباردار گنشو دوالا په مڑی وارسانو پا دین خبرا باندے انہاو مستاقا اسما چدئی مستاقر ددنید د تاوان اسم تاوان چې دای تاواني ا دی دنه مار پټکړې فا قرانی اقومان مقامهما نور دو کسانو بدرې په ځل دی اول دو باندې دا کسانو نه استاګاله چرغ له پاګي باندې تاوان الاولیان چې غړې لای دې دغو آيو فایو سیمانی بالله نقسمنه بو غری په الله ته زمونګه غوا یې ډیر لایق اداد غوا دی دوارونا. او زه آ ګنه کومنګه کومګه زیاته وګ مونږه با په دا وکه یوځل زاله مانونه زاله کنه یادو وشاد دی لای او یا دا نیز دی تاج راتلو کی وګوا یو په بل دری ګ باندې یا مو یریږي چې وا پس وګړي دای پاسد قسمونو داینا ویعره گای دا اللہ نا واسمه اومنیو گم والله العادل قوم الفاسخین اللہ توفیق نور گئی قوم فاسخانو تا یوم حجمه اللہ الرسول استانویر پا ما سبقا ناظرونی عادل خیر اللہ پا نموار کو سکاوی داولی او دا لوی خلق دے او دا لوی خلق دے د انبیاءو نا بلوی خلق او گره انبیاء لیموسلام اغیی اللہ تا محتاج دی او غالی ملغیب نو نو بل بسو کالی ملغیبی یاو مائی اجمع اللہ و رسولہ یاد که غرد چه جمع وکی اللہ انبیاء و بو آئی اللہ سجوہ در گرشو تا د دا خیامت رز دا انبیاءو او مخیصف ده انبیاء علی مسلم دی او الله ده تا پوسکایی تا سیانکڑه و قوم سجواب درکڑه و مننه وکنا قالو لا المنانا و بوایده ای نیشتی لمنلا انبیاء و ای منگتا ده قومونو پتا نیشتا و ای منگتا پتا نیشتی ادائیو چنچنا چې قبرباد کی نن مړې پیجن چھوٹ چھوٹ دې کچنچنا اې ایمنا ګان دا الله مول غيوبہ یګینن خاص ته بوې په غې مو باندې اس خال الله یا عيسا وستخصیس کوي عيسا عليه السلام زګده عبادت زیات شویو نصر او دا عبادت کوغه دی علاوه اسخال اللہ و کلاچ بھوئی الله و ایسا ابن مریام یاد کا زمان احمد چکڑه میو پتا او سطاب مور باندی اید اید دوکا بیروی القدوس کلاچ مزود میگو تالراب پا پاک فرشتا خبر دک گول خلق سرازانگو بودا والی که او کلاچ مخوتا دا کتاب او درمی گرد اللہ پویا او علم نطورات و انجیلو او کلاجی جوړو وتا د خټینا تخلو کو جوړو خپل معنا سانه د جوړو نو کلاجی جوړو وتا د خټینا په شاند مارغ زمابو کم نو بوخه باندې او پاری کې شباغا مارغ په حکومت آزمآه جوړول باندې مور او لوند ابراهمه را زمابو کم باندې او کلاجی پاسول وتا ایستو خریجل احیاء بی اذنی احیاء ده؟ موتا موتا نیش ده و ایستو خریجل موتا بی اذنی او کلاچه پاسول بطا مڈی زمان پا حکم بانده الله و امر دیده و اینا و ایس کفاو دو بنی اسرائیلان که او کلاچه بنمکنه بنی اسرائیلستانه ګلچه را لید د ایته بدلایلو وی هغه سانو چې کوور کړه ود داینا ان هادا الا شهر موبین نه دا مگر جا دخارا وځاو ه دوه اللهواری نه او کلاچ زړه کې وا جولما واري نو تا وای په غنو مانو باد رازي وای په معنا د الهام لاګدل تا زړه کې خبره اچول وعی بمانه ده حکم لیکن سورا اینال آت نبر اتاسات اتش پیتم وَاوحا رب وگای لانه لی وَاوحا رب وگای لانه لی انه تغیلی حکم گره استارب مچایتا دانا چه وعی واتا کده جبریلی امینی مچایتا رالی گره وعی حکم وا او هرب ګل نه له حکم ګل سارم چایتا دارنګي وایي په معنا د و سواسي سوره عام یاص دو لسم آیات وای په معنا د وڑولو یو وی باذم الا باذن لغربل کولی غرورا ادمبر 112 یاص دو يوي بعض ملابه وقذالقا واللي بعض باد الظالمين بعضا نه بیاخر کي وي يوي بعض ملابه ذكر فالكو ني غرورا وسوسه جايو وري باد دي ملام خبر دوکي او اي په معنا لي غلو د فرشتي جبريل امين فا او اي ما اوها فرشتي ولي هده او هده او هوارین قلاتشزل گواجو لامنگا تا هوا ما که تفصیل کرده چې ایمان راده ایپ ما زما ما په پیغامبر اوی دایی ایمان راده ده گواش ایپ دی خبر ایجیو مانگا مسلمانان اس قالل هوا عرینو نا قلاتشوی هوا عرینو هایی صاحب المریم ایتوان لرستاراب چراولی امان باندی یو درستخان د برانا یو مجمع برنا برانا یو خوانچه د برنا ما تمنا تم بنا سما دا خوراک یو درستخان یو خوانچه یو مجمع قالتا قللان اوییس آلیه سلام ویاری قیده اللانا قیده از مومنان ویده ایمان ایراده گوه چوکر د دینا او مطمئن شیم از بود شیز منجلونا او مونږه خو او چې تا مونږ ته رښتیا وي دي ونه ګنہ له امن شاهيدين او شو مونږه په دیواند ګواهانونه قالي صاحب مريم نو يساع ابن مريم اللهه ما وا الله رب زمږه انزل له ما مائده تمنا سما راولي ګه مونږ باندې خوان چد برنه چیشی منگل را اییدن لی اولینا خوشحالی ده پارا دنون بانون زمنگا ایید خوشحالی او اییدو اتازگو یعاد یعودو بیا بیا را گرزیدل دام پا کال بیا بیا را گرزی هر کالی اختری دو اختری اییدی خوشحالی اییدن لی اولینا و آخرینا خوشااللی د پارا دړوم بهنو زمونګه او دپ راروستانو زمونګهعادته من کا او نخستانه وردوکلار زکرا کې منته او د ی غ را ز وورګونکو نه نو الله زرائ لږمه د لره په تاسو خو چااج کوفروګ پاس د دی نه ستاسوونه ز ورگم سزا تااسې سزا چې نه ورکړي سزا لایو تنله د مخلو کاته. دانجه ما د وای موږ د خواجه راڑا چې موږ مضبوط شو او ج بیا درته پیش کوم نو بیا به نه مړی بیا به در سره ਸੰکار وکما وایس قال الله وایې صاحب د مریم او کلاجه ووی الله وایې صاحب د مریم کلام وکړو نو بیا رحمت کو کلاجه ووی الله وایې صاحب د مریم هغه تا ویلو خال کو چونی و او زما مور لرمدن گاران بغیر دا اللہ نا دا قیامت بیدان دے خلق بے بد دے انبیاء بے بد دی عیسیٰ علیہ او اگنا تاپوس داد پارد زلیلہ کولو دا نصاراو چگئی عیسیٰ علیہ السلام الہ گردولے ہو تا سدتا ایلاوی اغا خو ماتا موحتاج دے تا سوی دے ایلا دی اغا وی زمان ایلا اللہ دے تا سدتا ایلاوی لےو او صورت عدب کلام کئی او خیار او خیاری ہے شاگر چی قامق لی اتو اتو اتو لکا تا مابا سبادرہ دیوی دوسرکا باری ما اجی او خیاری نوبه وای چې دا یې زیاده دا شان داږي سره دا مناسب دي باندې را دي بس کوی چارتا زما خلا او چارتا دا خبره زبستانو بدایا لما نو وای چې کمه ویلي تا تا چا چګري کړي ماته مخابخ کا تا دا پتا دا ما دي ویري نو په سالو رم ما جی چی که خبره کرده وا اگه داسه نوا تا دی چې راسه ویه ما داسې ویلی وا عیسیٰ علیه سلام دا سلور خبره کئی گورا تعالی سبحانه که وعیسیٰ علیه سلام سبحانه که پاکی دا تعالی را اللہ ستانه علاوه بر علا سوکی دویم ما یکنو لی ان اگولا ما ندی مناسب مالا چه زواما چه زمان مناسب نئیو چر دزاو چر ددا خبریه چر دزا ما او چر ددا خبریه دره ما خبره این کند قلدو و قد علمتا که ماویلینو تپوی پاگی بانده علم وسید رب العزد بیانهی این این کندو قلدو هوا تا کماویلینو تا پویه پاگی تا علمو ما بی نفسی ولا علمو ما بی نفسی کا تا پویه پاچز ما بزر کی دی زنیم پویه ماته ستاپ علم کی دی ما دا پتا نیشتا این نا کانتا اللہ ملویوب یاگینا تایس ندی ویلی نی سال سلام و نه ما وی له رو ما دا وی دی ما ګل دله مې لا ما مردنی بي ما دې ویلې دایتا مگرایا چې تا ما تاو غم ګړیو پاهي ها دا چې او ابو الدوله ربي و رب ګم چې بعد تو ګیدا الله چراب زما دې ورب ستاسو و ګند علم شهید ما دم تو فيه ما زب دای باندې ګوای ما امیدیو رو با درسول چیز دیو نو کلا چیز زواقست ما کن تان تر کبال هیم بیا تووی نگا با دیوان دی حیسا علیه اسلام حید رو با درسول زواقی دی دی منلی دا دی خبر مانلی دی نمانلی چیز دیو آقست ما بیا خو ما تپتا نیشتی زنیم ان اینکان تا علا گلی شئن شئیدو یا کینانی ته بار شی باندنه غابان ان تو اذبوم ګور د هغه د مرګ باندو با سې کړو حله لوی سینې خاوندان دا لوی خبري وا سره رسی او سنوي دا د لوی سینې د خاوون کاری چې کول شي بدل غستې شي وا رسی او بیا سنوي اب یا مو ی الله ستا خو غلکه ماف کینو ماف کا ان دوال د بون وای نو می باد کو که سزا ورگه دای سادی او که تو د مخنکه فانک عند الله عزیز و حکیم یگین انیت عالم حکمت والا کله چ جنگ بدر کی کین دیاں وال نبی علیہ السلام صاحب را جمع څلдай سره سکو حاردی عمر رضی الله تعالی نور دوي مال تور راګه زما چې کوم خبر لې زباغه وجن ابو بکر لتور ورګه د چې کوم خبر دی هغه وجن عثمان له هر یو بخبل په لوجن زه ګډای وو جنگل راغلی ومصر ا ها حاردی ابو رضی, رضی الله تعالی نور توی حضرت خیر دے فی دیبا دیوالو او ما بے کو که دے شدائی ایمان راڑی او گدائی نی دیدائی اولاد که مومنان پیدا شید پالوان دو کس مئی یا آگئی چه اگا دشمن راو آچائی نو بیا پی دوگر ایمان دی که او بیا پریدی نا ترسو چخنی برا مخلے او دویم کس مانگئی چا دشمن را واچي مي چړكو وي نه څه يو نه او بار زيو ا بیا و دوی بیا په پرزو لو را شپتون و دوی را ميدان ته شوي کې نور در کې سي يو حضرت ابوبكر الهي په لوانو د مافي غابياده مخلا نبي عليه السلام اردوي هارديو مر دیو مثال دا هاردي مو سال سلام دي چې الله ربنا ان قاد ظافر او ملعوزیناتن ومالان ربنا ل ذل وان سبيلك ربنا ت م سلام والم موجود على وَلَا يُمِنُوهَ دَارَهُ لَذَابَ الْأَلِيمَ او نوح علیه السلام ایلو رَبِّ اللَّهَ تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَ خُضَا بسو مکی اوکور آباد پرینو دی دیرستا ڈیکنم رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَ خُضَا يَا اوکور آباد پرینو دی تباو او حضرت عبو بکر دے بھی پیستانی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام او حضرت عبراہیم علیہ السلام چې بیا بیاو مغی دعا کئیو انتو آذمون فا انہم اعبادوکا قتو اللہ سزاور کے ستادی بندی گانا او قتو ادبہ خانا کے یا گینا نیتا قالب اکمت والا قال الله انہم الله اللہ ہادائی اومین فا حسادی کی داررزدا دا. چه فائدہ ور گريشتینو تاريخي ساده ده يو بشاراتي ور سرا ور سرا ذکر مساله بيانولا ور سرا بشاراته لهم رواه ذري ور گول جناز بازار کوما خوشالاي بازار کوما مساله بيان کا بلغ معلوم زريله کا من ربك قطا يسكمي والله ياسبكم من الناس اخیرې باندې راځي ها دا يوم ينبوس عادی گیناسید کومه دا راځه چې بدلا ورګریشتن تاریشي ها دا د یو چې د دنیا گریشتیا ویلو دا لایک یو له دا لایکیتاب زه دا تور کړو آی له فایده ورکی ها دا يوم ينبوس عادی گیناسید کومه لام جناتون دایله وجنه دنیا بېواد لازم دې د ونو دا غینونه همیشه وي په دې کې همیشه رضی الله عنه و رضوانا رضا الله دې نا او دې په رضای الله نا الله دې هغه رضاولی چې الله زمونه رضای او مونږه الله نا رضی الله و رضوانا رضا وي الله دې نا او دې په رضای الله نا لعل الغوث الذي ما کامی amiable لاند خبر ادا لله ملك السماء والارض الا له الاختيار السلطه تاس وزم کو دي او هاي ديपती کی هو على كل شيء قدير او الله دي بار سباد ني قدرت اعلی سالور اهم مسالې وي يا الله او دویم تاریماتو لحباد چہا اللہ آرام کردو لی کر دی حرام وردو آئی مخلوق چہ کمالان سیزنو حرام دي دی حرام وردو مو او نظر دا اللہ بننبان دے پیش کئی نجائز دے نظر دا غیر الله بننبان دے مور کوئی ناجائز دے